Та нарешті обережно витягли з-під уламків і Сашка Цигана. Він кривився від болю і робив страшенні зусилля, щоб не стогнати. Але Стогін мимохіть виривався з його грудей. Бровко тужливо завив. «Треба в лікарню, негайно!» – сказав пошрамований. Старий ковбой обережно ніс на руках Сашка Цигана до машини. «Гайда, хлопці, з нами!» Покажете, де лікарня. Пошрамований, уже очиняв дверцята Мерседеса. Швидше машина розвернулася і з місця рвонула вперед. Бровко, звякуючи у ланцюга, кинувся слідом. Хлопці заніміли, жахом дивлячись на дорогу. От зараз! Зараз! Зараз! Дон лайнувся лисуватий, який сидів за кермом, різко гальмуючи. «Що таке? Дорогу перекопано! Цього ж не було!» Пошрамований обернувся на хлопців, які сиділи на задньому сидінні поряд із старим ковбоєм. Той тримав на руках Сашка Цигана. Хлопці втягли голови в плечі і мовчали. Мерседес почав розвертатися, щоб їхати назад. І тоді журавель не витримав. «Не треба! Там теж! Дайте лопату! Ми, ми, ми закидаємо! Ми...» Бошрамований щось сказав німецькою мовою, відчинив дверцята і вийшов з машини. Дістав з багажника лопату і заходився закидати рів. Хлопці теж вискочили з машини і, ставши навколішки, почали руками згортати в рів мокрі, але тверді грудки землі, які ще зовсім недавно вони з таким трудом видлубували збитого шляху. Хто ж знав, що таке станеться? По обличчях струменіли патьоки, у яких сльози змішувалися з дощем. Бровко дивився на них, і від очей його теж текли краплі. Здавалося, що він плаче. Засипали тільки у двох місцях, щоб можна було проїхати. Нарешті. Досить. Проїде. І справді Мерседес трохи пробуксував, але проїхав. Бровко довго біг за машиною, поки нарешті не відстав. Потім брудні, мокрі хлопці сиділи поряд з іноземцями в коридорі на білому дерев'яному диванчику і чекали. Пахло тим особливим запахом лікарні, який завжди примушує відчувати себе неспокійно, тривожно і самотньо. Пошрамований мовчав, нічого не розпитував, і хлопці були вдячні йому за це. «Звідки він знає нашу мову?» – подумав Марусик і вирішив. Певне, був у полоні. Він не раз читав про це у книжках. І от вийшов високий вусатий лікар. Обличчя в нього було заклопотане і суворе. Добре, що одразу привезли. Перелом гомілки, рвані рани стегна. Ще трохи і міг бути сепсис, тобто зараження. Лікар перехопив перелякані погляди хлопців і додав, втомлено усміхнувшись. Але нічого страшного, жити буде, стрибати буде, у футбол гратиме. Тільки доведеться трохи полежати. Рани вже промили і зашили. Зараз гіпс накладають. Не хвилюйтесь, хлопці, могло бути гірше. Він знову спохмурнів. Але чого вас понесло у ту аварійну розвалюху? У негоду серед ночі, чого? Марусик і Журавель опустили очі. І мовчали.